Проекции Тринайста лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 7 януари 1925 година. Размишление Бяха прочетени няколко от работите върху темата Отличителните черти на човешката и Божията любов За следният път ще пишете върху темата Отличителните черти на волята, сърцето и ума Казват някои, че за да бъде мисълта понятна, Човек трябва да говори разумно. Човек трябва да мисли добре, за да бъде речта му понятна. Колкото мисълта е по-ясна, толкова и речта ще бъде по-ясна. Всяка идея трябва да изразява нещо. Всеки конкретен предмет трябва да е ясен в ума, за да може да си го представим. Например, сега ние говорим за любовта, нали? Каква идея, каква представа имате за любовта? Каква форма имате за любовта, например, ако речете да си я представите? Извън човека можете ли да си я представите? Тъй, щото известна идея нам се вижда много ясна. Но постарайте се само да си я представите, ще видите, че е трудно да се обясни. За това най-първо ви трябва учение. Вие още не сте се научили на онзи велик метод да знаете как да се учите. Сегашните хора, след като прекарат 13, 14, 15 години в училище, мислят, че са научили нещо. Това е само приготовление за учение. След този подготвителен период ще дойде времето за учение. Един учен човек, който е посветил цели 20-30 години за изучаване на някоя област от науката, неговите открития, макар и микроскопически, все таки са допринесли нещо. Да допуснем сега, че всички сте учили аритметика. Тук съм написал числата 1, 10 и 100. Вие ще кажете, ние знаем какво нещо е числото 1. Да, знаете, че една круша означава числото 1. Знаете, че числото 10 означава 10 круши. Числото 100, 100 круши и така нататък. Но това не е истинска аритметика. Това е външната страна на аритметиката. Какво означава единицата? Единицата като символ означава едно нещо, а иначе представлява жива сила. Да кажем, че имаме една жива точка в пространството но извън физическия свят. Как бихте си представили геометрически проекцията на тази точка в физическия свят? Ако точката трябва да се проектира в известно поле, как ще изобразите? За да се изобрази, тя трябва да приеме известна форма в това поле. И тогава геометриците казват че като се съединят няколко такива форми, образуват известни величини. Следователно, единицата изразява точката горе в пространството, а 10 показва, че точката е вече проектирана. Нулата показва плоскостта, върху която тази точка се проектира, т.е. възможността при която тази точка може да развие своите сили. Значи числото 10 показва живата точка и възможностите й, при които тя може да се развие. Какво показва тогава числото 100? Ако точката най-първо се проектира в една права линия, имаме числото 10. Ако тази точка се проектира в плоскост, тогава имаме числото 100. В този случай, стотицата показва, че точката е проектирана в плоскост, значи движи се в две посоки. Има две възможности. За да разберете тия неща, вие трябва да учите. Сега да ви обясня мисълта си. Да допуснем, че вие имате известна енергия в себе си, но ви затварят в затвор. Да урете не можете. Да сеете не можете. Да работите каква да е работа не можете. При тези условия можете да направите само едно нещо. Да ви дадат книги да учите. Следователно, тук... Вие имате само една възможност – да се учите. Затова ще насочите вашите енергии към ума си, във вашата мисъл. След време, когато излезете от затвора, тази енергия ще се превърне, тя ще има друга проекция върху физическия живот. Вие може да сте седели в затвора 3-4 години и там сте придобили една нова идея. Оформили сте възгледите си за живота, разбрали сте как трябва да се живее. И сега вие ще се постараете да проектирате тия нови възгледи в физическия свят. Сега мнозина като вас изучават религията или духовните науки както им попадне, следствие на което в тях става една цяла галимация. Това не е наука. Науката определя нещата отвън. Ние трябва да определим нашите отношения извън себе си, извън своята личност. Това, което виждаме в света, не са правилни отношения. Ако двама затворници ги затворят на едно място, или ако едно агне и един вълк ги затворят на едно място, това не е правилно съчетание. Това не е един божествен акт. В този случай вълкът може да не изяде агнето, но това ще бъде не защото вълкът е правоверен, но от страх. Той не го изяжда от страх, а не от някакво убеждение. Неговата постъпка ще противоречи на природата му. В духовния свят противоречия не съществуват. Това, което ние смятаме за противоречия, то е от неразбиране на онези основни математически принципи, върху които животът е поставен. Когато не разбираме живата математика и геометрия в живота, главата ни ще побелее от страдания и противоречия. Нищо повече. Ако някой ми пита защо са страданията в живота, ще му отговоря. Страданията идват от неразбирането на божествената математика и божествената геометрия. Страданията идват защото ти се проектираш там, дето другите са се проектирали по-напред. Светът е толкова голям, има място за всички. Затова ти трябва да си проектираш там, дето никой не се е проектирал. Някой запитва: Какво приложение има геометрията в живота? Отговарям: Приложението на геометрията е това да правиш проекции там, дето никой не е правил. Ще се подвизаваш там, дето никой не се е подвизавал. Ще вършиш това, което никой не е вършил. Ще бъде глупаво, след като е излязал на сцената един велик цигулар, майстор на цигулката, да излезеш да покажеш своето изкуство и ти, който си свирил едва 3-4 години. Ти ще мълчиш. Няма да се явяваш. Ще слушаш само. Мнозина от вас имате такова желание именно. След един велик цигулар да излезете и вие, да покажете своето изкуство. След той какво става? Понеже вие се проектирате там, дето не трябва, окръжаващата ви среда казва Този кой го е викал, такъв цигулар не искаме. Ама аз искам да се проявя. Ти можеш да се проявиш там, дето те викат, но не и на тази сцена при този велик майстор. Ние не искаме да те слушаме. Ама вие трябва да имате човеколюбие. Човеколюбието се проявява при други случаи. На сцената ние обичаме изкуството. Тъй разсъждава светът. Аз не говоря от гледащи на религиозните хора, но казвам как гледат умните хора в света. Та в живота си, когато дойдем до науката, ние ще бъдем строги. Ще имаме една божествена мярка, с която ще мерим своите чувства, своите мисли и своите действия. Същият закон ще поставяме и спрямо себе си, няма да правим иллюзии. Защото след като някой човек е свирил хубаво, а запитва другите хора дали е свирил добре, това показва, че той не е майстор, не може да свири хубаво. На такъв човек аз мога да кажа, като тебе всеки може да свири. След като си свирил на сцената, ще излезеш навън. Никакъв букет няма да чакаш. Ще свиря на хората, тъй както разбирам, и бързо ще изляза навън. Пък те са свободни след мене да си изкажат мнението както искат. То е тяхна работа. Казвам, в обикновените прояви на живота, както... И в живота на религиозните хора съществуват най-големи противоречия, най-големи каприци и своенравия, а също тъй и най-голямо лицемерие. Един религиозен човек с нищо не можеш да го задоволиш. Когато е добър, лесно се справяш с него, но когато се изопачи, по-лош от него няма. Защо е така? Религиозността е само едно проявление на човека, проявление само на едно чувство в него, религиозното чувство, но с това не се изчерпва целият човек. В човека има много чувства, а не само едно религиозно чувство. Той има много отношения, много чувства и много способности още, които трябва да развива. Истински религиозен човек е този, у когото има пълна хармония между чувствата, мислите и действията. Сега мнозина от вас, щом чуят да си говори нещо научно, казват «Това не се отнася до мене, аз не съм учен човек». «Как, не се отнася до вас ли?» Че кой сте ви? Аз съм Иван Стоянов. Ти, Иван Стоянов, сам ли тури името си или други хора ти го туриха? Аз пък съм Петър Стоянов. Ти също тъй, сам ли тури името си? Я ми кажи. Ами де беше ти преди хиляда години? Аз съм човек. Човек ли? Отде знаеш, че си човек? Ама аз тъй мисля. Мислиш ли? Отде знаеш това? Как мислиш? Я ми кажи, как става процесът на мисленето? Сега, в синца казваме, че мислим. Ако ние, съвременните хора, мислехме, ако съвременните ученици на окултната школа мислеха, животът ни щеше да се изрази в друга форма, а не в такава, Каквато е срещаме днес. Някой път някой от вас мислят, че са много учени, че знаят много. Не, трябва да отидете в университета. Там ще видите колко знаете. Казвате, съвременните учени хора са прости, ние, религиозните хора, много знаем. Някой път трябва да слушате някой професор от Университета по геометрия и математика, да видите какво нещо е мислене, как развива той своята мисъл, как нанася той своите проекции. След като посъдите малко и чуете тази строга математическа мисъл, вие ще излезете оттам сгушени и ще си кажете – аз не зная нищо. За много работи вие мислите по същия начин. Седите сега и мислите за Бога. За ангелите. Но де е Бог? Де са ангелите, не знаете. Кой от вас знае де са ангелите? Ама аз мисля за тях. Че кой не мисли за ангелите? Това, че мислиш за ангелите... Не представлява някаква строга научна мисъл. Един ангел, за да бъде реален от чисто научно гледаще, трябва да има някаква проекция на Земята. Защото и всички уния точки в пространството, ако не могат да проявяват известна проекция в физическия свят, те не са реални за нас и не могат да съществуват. Ако някой от вас мисли, че е имал разговор с някой ангел, без да има някаква реална придобивка, той се самоизлъгва. Аз зная, че ангелите са много учени. Те разбират висшата геометрия и математика, и добре, че могат да ви осветлят върху някоя трудна задача за вас и ще ви помогнат да я решите. Стане ли това нещо с вас? Разрешите ли някоя трудна задача, която сам не сте могли да решите, тогава ще ви кажа, че наистина при вас е идвал някой ангел. Как може да дойде един ангел тук на земята? Той може да дойде във формата на някой жив човек. Ангелът е вътре в него. Той може да дойде в сънно състояние при вас... И вие сами да го видите. Или пък, най-после, може да възприемете една силна светлина в ума си, която да ви помогне да разрешите задачата. Значи, ангелът може да ви въздейства по три начина. Казвам сега, всякога трябва да имате една проекция в физическия свят. Само тогава духовните неща са реални. Само тогава те оставят в нас неизлечими черти. Например, вземете търпението. На какво е проекция търпението? Вие ще ми дадете сега разни мнения. Аз не искам да давате мнение, Ще ви кажа защо. Вие ще кажете нещо, но мнението ви може да не бъде право. И тогава ще си кажете «Що ми трябваше да говоря?» Мълчете сега. Това е наука. Учениците да мълчат. Търпението е известна разумна сила, която действа в природата. Тя е най-първо качество на ума. За да се постигне известна идея, за да се приложи тя в физическия свят, има известни препятствия за нейното приложение. Следователно, търпението е една сила, която ще донесе устой, една вълна на постоянство в физическия свят. Само така може дадена идея да се реализира. Можем да кажем, че ангелът е търпелив. Ако вие се намирате между святи хора, които живеят в любов, ще има ли нужда от търпение? Имаш нужда от търпение, когато си между деца, между ученици. Например, един учител разправя урок на своите ученици, но те не могат изведнъж да го разберат, да го запомнят. Какво трябва да прави той? Трябва да има търпение, докато учениците му запомнят урока. Не са виновни учениците. Техните умствени центрове още не са развити. При сегашните условия всеки човек има известни препятствия при развитието си. Търпението е черта, необходима за всички. То се подкрепя от закона на любовта. Любовта в проявлението си в духовния свят е малка туплинка, която дава директива на търпението. Когато човек обича, може да търпи. Някой казва, че само от любов човек може да търпи. Не и без любов може да се търпи. Я си представи, че някой те преследва. Покрай тебе минават много твои приятели. Всички викат наоколо ти, пеят, но ти мълчиш и търпиш. Защо? Защото ако речеш да извикаш, неприятелят това е чака. Той те дебне. Значи от страх търпиш. Може да търпиш от страх... Може да търпиш и от любов. Истинско търпение в света обаче е само онова, което се диктува от любовта. То съгражда характер в човека. Такъв човек, ако е търпелив, той ще е търпелив при всички условия на живота. Каквото и да му дойде, той ще каже, аз съм човек. Трябва да търпя всички условия. Той ще оправдае постъпките на всеки от него и ще каже Този човек толкова разбира, за това постъпва така. Този ученик толкова разбира. Търпението е необходимо за нас, за да не харчим на празно своите сили. Тия разсъждения са ви потребни. И тъй. В числото 100 вие имате проекция на плоскост. В числото 10 пък изразява индивидуален живот. 10 показва всякога двама души. Вие нали сте изучавали квадратурата на кръга? Казват някои, в кръга има много точки. Но да имаш работа с много точки, това е трудна работа. Следователно, математиците подвеждат кръговите движения в четири точки, както квадратите, и квадратът има само четири опорни точки. Математиците определят тия точки, но те не могат да се определят точно, защото кръгът е неизмерим. Но все таки се приближават до истината. Те искат да приведат кръговите движения в квадрат. Защото могат по-лесно да се справят с силите, които действат в квадрата. Квадратът, това е думат. Бащата има да се справя с квадрата. Той най-първо се разправя с жена си. Двамата се спогаждат как да живеят. Жената е съдружник на мъжа. Аз ще я нарека съдружник Б. Двамата съдружници А. Мъжът. И бе, жената разпределят длъжностите си. Тия двама съдружници повикват после още двама в дружението си. Вие ще кажете, не може ли да повикат още 4-5 съдружници? Не, само двама трябва да повикат. Повече от двама не може. Ако ви напиша на 4 места по едно, едно, едно, едно, Едно. Какво представлява това? Това са четири разни величини. Колко прави четири пъти по едно? Четири. Мислите ли, че вие имате четири единици? Не може да имате четири единици. Единицата сама по себе си е единица. Две единици не може да имаме. Единицата е само единица. Тя не може да се дели. Единицата сама по себе си е неделима в своето проявление. Тя може само да произведе резултати, които са делими. Затова всяка част от единицата е добре вече. Сега забележете колко мъжни са тия разсъждения, за да преведете единицата или други числа, в живи сили. Какво е единицата като жива сила? Ами, че вие, вашата душа е единицата. Никога вашата душа не може да се превърне в друго нещо. Ще кажете, как, нали, един ден ще стана ангел? Ангелът означава само служене. Ама като ангел, нали, светъл ще бъда. Светлината е само начин, по който ще се служи на хората. Представете си сега, че този ангел преди години е бил като нула, т.е. той е представлявал една свещ, затворена в един кръг, в нулата. Тогава той е светел, без да се проявява навън. След време, капакът, който е затулял свеща, се вдига. И светлината на ангела, която беше затворена, сега се проявява навън. Ангелът, който сега се проявява и първият, който беше затворен, не е ли един и същ? Един и същи. Ние наричаме първия ангел ангел на възможностите, а втория ангел на проявите. Нали и вие някой път чувствате, че имате в себе си някаква възможност, нещо благородно, възвишено, някакъв идеален стремеж, някаква възвишена идея, но не можете да се проявите, затворени сте в себе си. Четете съчинение на някой учен човек, разбирате го и си казвате, и аз мисля като него. Но речете ли да се проявите, не можете. Като не го мисляте, но не можете да се проявите. Нямате условия. Вие сега не можете да напишете една геометрия. Каква геометрия бихте написали? Не казвам да напишете геометрия за първи или втори клас, но да напишете геометрия за българския университет. Или можете ли да напишете едно съчинение по висша математика като ръководство? Вън от това, у нези от вас, които са законници, които са завършили право, можете ли да напишете нещо по законите на природата, във връзка с законите на живота? Да внесете новите закони, които да управят човечеството. Вие имате обикновени закони в света, но това още не са закони на природата. В окултната школа имаме за цел да преведем законите на живата природа тъй, че да започнем да действаме според тях, а не съобразно обикновените закони. Последните ние имаме вече на ръка. Ние искаме да намерим формите на природните закони, т.е. да ги направим проекции на своя живот. Всяка мъжнотия, това е една проекция. Да допуснем, че вие искате да построите една къща. Това е вече проекция. Най-първо, каква е проекцията? Купувате двор от 400 квадратни метра. Турете основите на къщата, започвате да градите, но пари нямате. Ето първата мъжнотия. Хващате се за главата. Защо имате мъшноти? Защото вашата проекция се е проектирала вече на физическия свят. Тогава някои ще кажат, че този човек не е трябвало да строи къща. То е друг въпрос. Въпросът сега е, как може да се съгради тази къща при тия условия. Този човек, като се мъчи, това показва, че има известни препятствия, които трябва да преодолее. Вие казвате, че на този човек не му трябва къща. Тъй както разсъждават хората, подразбирам, че искат да кажат, на този човек не му трябва добър живот. Каква разлика има между тия две разсъждения? Значи, на този човек не му трябва къща, едното разсъждение. На този човек не му трябва добър живот, другото разсъждение. Не. Започнеш ли веднъж да градиш къща, криво-ляво с борчове ще я довършиш. И като я довършиш, сам ще си кажеш... Не трябваше да градя къща. Ще направиш сега друга проекция. Вие какво правите в такъв случай? Отивате при някой ваш брат, казвате му. Братко, можеш ли да ми помогнеш? Градя къща, пък им трябват малко пари. Не му казвайте това, защото той ще ви отговори. Като нямаш пари, защо си се наел да градиш къща? Отидеш при друг, някой брат, помолиш го да ти ослужи и той казва, що ти трябваше да градиш къща. Това не са разсъждения. Ето какво бих му казал аз. Братко, твоята къща е една определена величина, тя се намира на хубаво място. Ще я в банката. Пък ако мога да му ослужа, ще ослужа. Без да го питам, защо се е наел да гради и тем подобни. Като ипотекира къщата си, той ще се намери пред три неизвестни – Хикс, Игрек, Ще започне с Хикс, което показва, че къщата не е изплатена. Като вземе парите, ако разбира от търговия, ще види от какво най-много се нуждаят хората на пазара, ще вложи парите в такава стока и от спечеленото ще изплати къщата си. Ако пък не разбира от търговия и се наеме с такава работа, ще забатачи още повече и ще се намери пред две неизвестни. Къщата в този случай съвсем ще пропадне. Тогава казвам, като влезете в религиозния живот, и вие забатачвате по същия начин, като този, който гради къща. Започвате един нов живот и след това, като дойдете до известно място, се спирате. Добрият живот се смята за градеж. Вие се въодушовявате, започвате да градите и сте почти на превършване, остава ви само да измажете къщата, и да й поставите врати и прозорци, но изведнъж я напущате, прекратявате строежа. По някой път това става и с ученика. Вие сте започнали някакъв градеж в божествения свят, съградили сте нещо, но изведнъж изгубите вдъхновението си, казвате, аз не мисля вече, както мислех едно време. Онзи пък, който е съградил къщата, но не е поставил врати и прозорци, казва, нека къщата остане без врати и прозорци, да поисъхне малко, защото тази къща е нещо нехигиенична за живеене. След две-три години ще я довърша и тогава ще вляза да живее в нея. Прав е човекът, след две 3 години той ще може да се премести от едно място на друго, от старата в новата къща, както това често правят някои овчари. Те оставят своите колиби и отиват в нови. Такова нещо забелязваме и в някои религиозни учения. Вие започвате с една идея. Влезете в едно общество, започвате да градите. Но оставяте градеже половина и отивате на друго място. Не. Ще довършите работата да си до край. Ако ти сам не разбираш математика, никой не може да ти помогне. Най-първо ти сам трябва да имаш способности да разбираш математика. Тогава и помощта ще дойде отвън. Той трябва всеки от вас да го схване. Способността трябва да бъде във вас, а помощта ще дойде отвън. Сега вие градите живота си, нали? До къде сте дошли? Аз уподобявам човешкия живот на къща. Де ще турите търпението? На какво го уподобявате? Ами любовта, на какво я уподобявате? Де ще я турите в тази къща? Ами мъдростта, наистина, каква форма давате? На кое място в къщата ги поставяте? Това са въпроси, върху които може да разсъждавате. Аз не искам да ги разрешите още тази вечер. Не мислете, че когато някой професор разправя на студентите за проекции, за плоскости, че всичко разбират. Професорът прави сечение в една или друга страна, туря букви на чертежа, гръцки, латински, прави изчисления, съставя уравнения и така нататък. Студентът гледа, мисли, не разбира тази работа. Утия си вкъщи, решава, изчислява, докато най-после казва Сложна е тази работа. Дълго време се минава, докато студентът започне да разбира това, което професорът му е преподал преди 3-4 години. Не се разбира лесно висшата математика. Студентът трябва да развива висшите си способности и чувства, с които да разбира тази материя. Та ние сега се стремим да развием у вас висшите ви духовни сили. Те изискват време и пространство, за да могат да се проектират и да придобият един реален израз за нас. Аз мятам реалността само тогава за реалност, когато може да се проектира в нашия живот, да стане ясна, достъпна за нас. Щом стане ясна, ние можем с нея да манипулираме, да работим. Сега да кажем, че между двама от вас, като ученици, има някакъв спор за пари. Единият има да дава, другият да взема. Този, който има да дава, има пари в себе си, може да ги върне на онзи, който има да взема, но си прави съображенията, че ако му ги върне, нищо няма да му остане в кисията. Затова казва на другия. Имам пари, но не мога да върна твоите сега. Не, ще ми ги върнеш. Двамата започват да спорят. Защо се ражда спор? Защото и двамата искат да задържат тия пари. Единият от двамата трябва да отстъпи. Но има друг случай, дето няма задържане на пари, и пак се явява спор. Да кажем, че имаш един приятел, с когото си живял много добре. Но ти кажеш на този твой приятел една обидна дума и той става положителен. Веднага си яви спор, той казва, защо ми каза така? Първият спор лесно може да се изравни, ще му върнеш парите, но как ще се изравни втория спор? Казвате, не искаме извинение. Добре, някой път искате извинение, но спорът пак не се изравнява. Вземете пример от светските хора. Вижте колко са умните, как изравняват споровете си. В първия случай те разрешават въпроса с лихва. Ти вземеш от някъде 10 000 лева с 10% лихва. За една година те стават 11 000 лева. Затова след изтичане на този срок трябва да върнеш 11 000 лева. По същия начин ще разрешите и втория спор. Когато обидиш един свой приятел, няма само да му искаш извинение, това значи да му върнеш само парите, които си взел от него. Не, ще му върнеш и лихвите. Тогава как ще постъпите при възпитанието на вашите деца? Как ще ги възпитате? Мислите ли, че като ви говоря да бъдете добри, да обичате Бога, това ще упражни голямо влияние върху вас? Туи са идеи, които трябва да се приложат, за да имат сила. Аз трябва да разбирам онзи основен закон според който, когато говоря на някой човек, най-първо трябва да си го представя във физическия свят, да си представя неговата форма, за да схвана по какъв начин мога да проектирам върху него невидимата енергия. Такъв е законът. Или, казано на съвършено практически език, трябва да зная каква нужда има този човек, в даден случай. Сега да вземем друг случай. Вие имате един добър приятел, с когото сте учили заедно в отделенията, в гимназията и в университета. Вие сте били добри приятели, прекарвали сте много добре, имали сте отношения повече от братски. Един ден вие забелязвате, че вашият приятел не е същият спрямо вас. Променил се е нещо в чувствата си спрямо вас. Как ще си обясните? От какво е произлязла тази промяна? Има нещо, което липсва в чувствата ви. Има един минус. Ще кажете, че вашият приятел е нещо болен или неразположен. Да, ако тази промяна е временна, но ако тя е постоянна, как ще си я обясните? Защо обича той друг някой повече? Как е възможно този, с когото сте били заедно в отделенията, в гимназията и в университета, да се измени, да влезе друг някой като клин помежду ви и да превърне този малък знак плюс на минус? Защо той обикна повече другия? Сега вие ще ми кажете да оставим на страна тия неща. Някой ден вие имате голям стремеж към Бога. Казвате, готов съм за Бога всичко да пожертвам. Но на другата сутрин ставате и казвате, дали съм на правия път? Вашия стремеж към Бога вече не е същият. Вие не сте готов да жертвате за Него всичко. Защо? Станала е някаква промяна във вас. Вие сте били беден и всеки ден сте се молили на Бога. Той да ви помогне да излезете от това трудно положение. Бог ви помогне да излезете от сиромашията и вие успявате да станете пръв министр в България. Преди да станете министр, всеки ден ходехте в църква, свещи палехте, но сега, като министър, вече не ходите в църква, свещи не палите. Бога забравихте и за свое оправдание казвате, много работа имам и то важна работа. По-важна работа от тази да се помолиш на Бога няма, но ти си забравил Господа. Ти мислиш, че си се осигурил вече, за това не се молиш на Господа. Защо стават тия работи? Вие ще кажете, това е фреда на нещата. Такава е човешката натура. Това е пътят на неговата еволюция. Не, това са несмислени приказки. Висшата математика и геометрия не търпят такива предположения. Това са вероятности, които трябва да докажете. Кое е вярното обаче? Кои са причините за това? Този човек, който постъпва така, никога не е имал любов към Бога. Той е един лицемер. Нищо повече. Човек, който във време на сиромашия е религиозен, а във време на богатство се изменя, аз смятам, че той няма любов. Но когато един човек при най-голямото си богатство е религиозен, а когато е сиромах, не се моли на Бога да му отнеме сиромашията, аз смятам, че от този човек има истинска любов към Бога. Такива хора са истински религиозни. Ако се молиш на Бога, когато си в сиромашия, всеки може да каже, че сиромашията ти кара да се молиш. Сиромашията е един остен. Ако се молиш на Бога, когато си богат, това показва, че любовта ти към Бога те кара да правиш това. Ние казваме, че светът ще се оправи не от сиромасите, не от простите хора но от богатите, от учените хора. Сега мнозина ми казват за някоя мисъл. Учителю, тази мисъл, която ни каза, не ни е ясна. Аз съм ви казал много мисли, които ви са много ясни, но те нямат проекция. Ако взема да нахвърлям картини върху платното на кинематографа, мислите ли, че те са ясни проекции. Най-първо, нещата в кинематографа са лъжливи. Поне 10% от той, което кинематографът дава за вярно. Преди всичко, образите на хората там са черни, не са в естествената си форма. А вие гледате картините и казвате, колко е хубава тази картина. Второ положение е, че работите на кинематографа не вървят по един естествен път. Там всички събития се развиват извънредно бързо. По някой път и ние въртим колелото на живота тъй бързо. Обаче нещата в живата природа не се случват така. Всички божествени работи трябва да стават тихо, спокойно. Без никакъв шум. Има ли шум в една работа, тя е човешка. В божествените работи няма абсолютно никакъв шум. Щом вие скърцате много със себе си, щом вдигате много шум, тази работа е човешка. Дойде някой, казва, замъти ми се главата. По човешки мислиш. Дойде друг, казва, мене от нищо не ме е страх. По човешки разсъждаваш. Трябва да знаеш, че начало на мъдростта е страхът Господен. Страхът е една сила, необходима за развитието на всеки човек. Само, че друга една сила има в света, която може да замести страха. Тя е любовта. Ако човекът няма любов и няма страх, всичките нещастия ще дойдат в дома му. Ако е страхлив, може да се предпази, да не дойде нещастието в дома му. Казват, страхът е една производна величина от други някои сили, а именно от предпазливостта, от голямото внимание да се спазват божествените закони в света. Страхът не е нищо друго, освен внимание на човека към своите постъпки. Като ученици, аз искам от вас да разсъждавате трезво. Във всички съвремени окултни школи има една опасност. Тя е следната. Всички бързат да свършат по-скоро. И в света действа същия закон. Не това не е право. Като влезете в света, вие трябва да имате положителна наука, като инженерът, който прилага своето знание. Сега, с едно малко усилие върху себе си, вие можете да добиете това, което ви липсва. Липсата, недоимъкът, всякога показват посоката, към която се стремим. Човекът. Всякога се стреми към това, което няма, а не към това, което има. Това, което има, той го оставя на страна. То му е като тил, а това, което няма, представлява за него обект, към който той се стреми. Богатият оставя богатството си на страна, казва, то ме е на ръка, но друго ми трябва мене. Това, което няма, към Него се стреми Той. Следователно, всеки от вас трябва да се стреми да добие следните качества. Да разсъждава правилно, да мисли правилно, да пее правилно и то музикално, да говори образно, да знае реда и порядъка на нещата, които съществуват в природата. Да има голяма досетливост, да разбира човешкото естество, да бъде милосърден, да знае да се моли, да обича Бога, да има вяра, надежда, да бъде справедлив. Ред качества трябва да придобие той. Това е човек. За сега човекът е къща, която се гради и дълго време още ще се гради. Векове ще минат, докато тя се съгради тъй, както трябва, че да влезем да живеем в нея. Докато се съгради тази къща, ние ще живеем на земята, ще доставяме материал за нейното съграждане. Всеки от вас, който работи, ще доставя градиво за своята къща. Ту е положението за този, който иска да бъде ученик, а за онзи, който иска да живее според своите чувства и настроения? Това е друг въпрос. На ученика се позволява да играе само след като знае уроците си. На ученика се позволява да напусне училището само след като е завършил своята наука. Само тогава неговите учители ще му помагат да се прояви в своята определена работа. Ако той напуща училище без да е завършил, той не е от добрите ученици. Той трябва да завърши ученикът, като започне една школа, трябва да я завърши. В университет ли следва? По логика, например, да завърши. По естествените науки ли следва? Да завърши. По математика ли следва? Да завърши. Каквато наука и да следва, дето и да следва, каквото и да захване, да се стреми да го завърши. Не е въпросът, че в тази работа ще придобие много нещо, но това са стъпала, това е съграждане на неговия характер, придобиване на стабилност в живота. Днес някой му каже едно и той тръгне по дире му. Утре друг му каже друго и той тръгне по дире му. Не. Ученикът трябва да има и свой възглед. Той не трябва да проявява своя възглед в школата, а вън от школата. И след като придобие това знание, ще приложи всичко, което е научил. Какво е приложението на живата геометрия в живота? Ако някой от вас е малко нетърпелив, Нервен, сприхъв. добре е да се занимава с геометрия, да размишлява поне по един час на ден върху някои геометрични истини, да решава задачи, да прави чертежи и изчисления. Вземете две-три правила от математиката, работете върху тях и ще видите, че в кратко време ще придобиете малко търпение. Математиката изобщо представлява добър метод за придобиване на спокойствие на духа. Унези, които имат голямо спокойствие, те може да се занимават с музика. Ако музиката не се вземе заедно с геометрията и математиката, тя развива излишни чувства и човек започва да се афектира. Слушал съм някои пианисти, о които има изобилно чувства, но те не свирят правилно. Защо? Те като свирят, толкова много се въодушевяват, че започват да си представят голяма аудитория, много слушатели, голям успех и така нататък. Не. Ако аз свира като музикант, ще изпъдя всички слушатели от ума си и ще остана само аз. Ще свиря само за себе си. Никого няма да допусна до себе си. Това е музикант. Отвън може някой да ме слуша, но в моята аудитория ще свиря само за себе си. Това е истински музикант. Сам със себе си ще останеш. Учиш ли за хората? Свириш ли за хората? Подвизаваш ли се за хората? Свършва се твоята работа. Та казвам за себе си всеки ще работи. Като останеш сам в себе си и произведеш ефекта на музиката върху душата си, ти разбираш вече малко от музика. Като се служите с музиката и с математиката в живота, вие ще проучвате себе си и ще можете да си въздействате. Като се намериш някой път в трудно положение, ще си кажеш, чакай да видя, де се е проектирала тази точка в пространството. Да кажем, че някоя точка се е проектирала върху вашите лични чувства. Вие ще разберете каква е силата на тази проекция и ще можете да си въздействате. Друга точка се е проектирала в чувствата на стомаха ви. Тия са двете главни проекции, но има и трета, която може да се проектира върху друга някоя точка, например в областта на надеждата, когато очакваме нещо. Това са все проекции. Какво се образува между тези сечения? Щом започнем да мислим за плоскостите, които съществуват в геометрията, езикът на ангелския свят все ще мине някой ангел покрай нас и ще ни даде известно изяснение. Ще добием вътрешна стабилност. Ще ни даде вътрешна отеха. Важните въпроси, които имате да разрешавате, по този начин ще се разрешат по-лесно, отколкото ако не се занимавате с геометрия. Упражнение. Ръцете отпред на гърдите. Той е едно естествено положение. При това положение на ръцете, изговорете. Искам да се прояви онова, което е вложено в моята духовна натура. Разтворете сега ръцете си настрани, хоризонтално. Тъй поставени, Ръцете на страни, това е едно неестествено положение. То означава, какво искате вие да ме мъчите ли? Щом това положение не е естествено, какво положение трябва да заеме човек? Поставете сега лявата си ръка на гърдите, а дясната ръка напред, с събрани пръсти. Той е спасително движение. То разрешава въпроса. Това са същевременно проекции във висшата геометрия. Тъй поставени двете ръце, това са две проекции. Движенията, които правите, зависят от вашата разумност, от вашата воля. Всяко движение се определя съобразно силите, които действат в човека. Когато някой човек не е правил упражнения, може да се атрофира. Тогава той заболява, започва да се гърчи, гърчи си ръцете, гърчи си краката, врата си и по този начин той ще направи толкова движение, Колкото са необходими за събуждане на енергиите в неговия организъм. И след като направи определеното количество движения, природата казва Стига му вече на това дете, освободете го. Освобождават го и той оздравява. Ръцете отпред на гърдите Изговорете следната формула. Ще направя всичко, което моето сърце може да направи. Поставете ръцете си хоризонтално, настрани. Под думите всичко, което моето сърце може да направи, се подразбира всичко онова, което Бог е вложил в сърцето ми. Значи, повторете сега формулата. Ще направя всичко, което Бог е вложил в моето сърце. Коя формула е по-добра? Втората. Любовта ражда доброто. Доброто... Носи живот, светлина и свобода за нашите души.